Bilbo Bagger Hobbiten, så mycket mot sin vilja, kom med på en skattsökarexpedition om vilken det redan från början hette att han kanske inte skulle komma därifrån med livet i behåll Denne Bilbo Bagger nästan uppäten av troll jagad av orker och vargar nästan bränd till aska av drakar Bilbo Bagger smygare och utlistare finnare av magiska ringar Dvärgars och trollkarars vän och följeslagare Är nu äntligen på väg hem Hem för att äntligen få sig ett hedligt mål mat En normal hobbitportion Istället för dessa ynkliga dvärgportioner, Dessa ohyggligt små alvmiddagar Dessa, ja för att inte tala om att på lång tid Har han livnärt sig på en bit kram om dagen Kram, när det finns skinka och ägg och stekt potatis och rostat bröd med smör och ost av olika sorter och alla slags marmelader och, ja, i alla fall, äntligen är äventyret slut. Torin, Fili och Kili dödades i femherarslaget och trots den tunga lasten av guld och dyrbarheter var det därför en trött och ganska ledsen hobbit som red hemot. Var i guld mot tre av ens bästa vänner Dain, kusin till Thorin Är nu kungen nedom berget Och dvärgarna stannade kvar Bilbo red hemåt tillsammans med Gandalf Alvkungen och Beon Gandalf och Bilbo red bakom Alvkungen Och bredvid dem lufsade Beon Åter i mänsklig gestalt, Och han skrattade och sjöng med hög röst under färden så drog de fram tills de kom i närheten av mörkmordens bryn Norr om den plats där skogsälven flöt ut Då stannade de För trollkaren och Bilbo ville inte rida in i skogen Fast en alvkungen bad om stanna någon tid i hans salar De ämnade följa skogsbrynet Och färdas runt dess norra ände i ödemarken Som låg mellan den och Gråbergens utsprång Det var en lång och dyster väg Men nu när orkerna var kuvade Tyckte de att den var säkrare än de hemska stigarna under träden. Dessutom tog också Beon den vägen. Farväl, o Glad må den gröna skogen vara, så länge världen är ung. Och glatt ditt folk. Farväl, o-gandalf. Må du alltid dyka upp där du är minst väntad, och behövs mest. Ju oftare du visar dig i mina salar, desto gladare blir jag. Jo, jag... Den här halskedjan jag, jag ville be dig ta emot den som en avskedsgåva På vad sätt har jag förtjänat en sådan gåva, ohobbit? Jo, jag tänkte som så Ja, helt enkelt alltså, jag tänkte bara att du borde få någon lön för din <clears throat> Ja, alltså din gästfrihet <clears throat> Jag kanske är en tjuv, men jag är i så fall en hederlig tjuv jag har druckit så mycket av ditt vin och ätit så mycket av ditt bröd så jag, ja, som en liten ersättning. Jag tar emot din gåva, o Bilbo, du storslagne. Må din skugga aldrig förminskas. Farväl. Så styrde alverna kosan mot skogen och Bilbo gav sig av stad på den långa vägen hem. Han upplevde många strapatser och äventyr innan han kom fram. Vildmarken var alltjämt vild och där fanns många andra ting än orke på den tiden Men han hade goda vägvisar och beskyddare Trollkaren var ju med honom och också på en stor del av vägen Beon Han råkade inte in i någon större fara mer Vid midvintertid hade Gandalf och Bilbo i varje fall färdats hela den långa vägen tillbaka till Beons hus längs de bägge skogsbrynen Och där stannade de ett tag Julen var varm och glad där och människor kom vidare ifrån på Beons inbjudan. Timiga bergens orker var nu få och förskrämda och de gömde sig i de djupaste grottor de kunde hitta och ulvarna hade försvunnit från skogarna så att människorna gav sig ut på resor utan fruktan. Beon blev så småningom en stor hövding i dessa trakter och regerade över ett vidsträckt rike mellan bergen och skogen. Och det sades att hans ättlingar i många släktled hade förmågan att anta björnskepnad. En del av dem var grymma och onda, men de flesta lika björn till hjärtelaget, om än inte så stora och starka. På deras tid drevs de sista orkerna bort ifrån dimmiga bergen, och en ny fred steg in över gränsen till vildmarken. Det blev vår, och en vacker vår med milt väder och klart solsken, innan Gandalf till slut tog avsked av Beon. Fast en bilbo längtade hem, var det med saknad han gav sig iväg. Till blommorna i Beons trädgård var inte mindre underbara på våren än på högsommaren. Så kom de till sist ut på den långa vägen och nådde samma pass där orken hade fångat dem på ditvägen. Men de anlände till detta högtberägna ställe om morgonen. Och när de såg sig om såg de en vit sol lysa över de vida näderna. Där bakom låg mörkmorden, Blå i fjärran och mörkgrön i det närmaste brynet till och med så här på våren. Långt där borta låg ensamma berget vid synranden. På dess högsta topp glimmade blekt snön som ännu inte hade smält. Så kommer snö efter eld och till och med drakar ha ett slut, sa Bilbo. Och så vände han ryggen åt äventyret. Den tokiga delen av hans själ höll på att bli mycket trött. Och den baggerska blev dagligen starkare. Nu önskar jag bara att jag suttit i min länstol, utplast han. Det var första maj då de två till sist kom åter till höjden av Rivendelsdal. Där det sista, eller första, hemliga huset låg. Nu var det också kväll. Deras ponjer var trötta, särskilt den som var packningen, och alla kände sig i behov av vila. När de red ner för den branta stigen hörde Bilbo alverna sjunga i träden, som om de hade hållit på hela tiden sen sist. Och så fort ryttarna kom till skogsgläntorna längre ner stämde de upp en sång som bra mycket liknade den de sjungit förra gången. Se, är krossad. Hans kropp är förvitrad och glansen är slocknad, och rustningen splittrad. Om svärden är en rosta och tronen är ramla med kraften och skatten som män velat samla. Kom lyst till signalen, kom lyst till signalen, kom åter till dalen, kom åter till dalen. Så kom Dalens alver fram och hälsade på dem och förde dem över floden till Elronds hus. Där blev de varmt välkomnade och den kvällen var många öron ivriga att lyssna på historien om deras äventyr. Det var Gandalf som berättade, för Bilbo hade blivit tyst och sömnig. Det mesta av historien kände han till, för han hade ju varit med om det, och hade själv berättat mycket av det för trollkaren på hemvägen och i Beons hus. Men då och då öppnade han ena ögat och lyssnade när det kom något som han inte hade reda på. På så vis fick han reda på vad Gandalf hade haft för sig. Han råkade höra vad trollkaren sa till Elrond. Det verkade som om Gandalf hade varit med om ett stort rådslag som de vita trollkarlarna mästarna i lärdom och god magi, hade hållit och som om de till sist hade drivit bort besvärjaren från hans mörka håla i södra mörkmorden. Men hur ska det inte dröja så länge för förrän skogen blir lite behagligare att bo i. Norden är befriad från den skräcken för många år framåt. Men jag önskar han vore fördriven ur världen. Det vore verkligen väl. Men jag är rädd att det inte kommer att hända i den här tidsåldern. Och inte på länge sedan heller. När reseberättelsen var förtald blev det andra sagor, fler och fler sagor. Sagor från svunna tider och sagor om nya ting och sagor från ingen tid alls. Bilbos hud föll ner på bröstet och han snarkade gott i en bro. När han vaknade igen befann han sig i en vit säng och månen lyste in genom det öppna fönstret. Utanför sjöng många alver högt och klart på älvstranden sjungglada glada alver, stäm upp era kväden. På heden går vinden och vind går i träden. Se månens och stjärnornas blommande mönster. Se natten har ljus i sitt slott i vart fönster. Så dansar tillsammans var elva nu träder. I gräset det mjuka med fot som en fjäder. Som silver i floden I skuggornas sköte Så härlig är dig Och så glatt är vårt möte Drömmar vi väva Och sakta vi sjunga Smyga så bort Må i slummer han gånga Vandraren slumrar Så djupt på sitt öra Fläder och pil Må er han höra så i för en nattlig lykte. Måne göm dig baken skri. Tyst, tyst, asklen och ägg. ström för en morgonens skri. Mm, mina glada vänner! Vad visar månen för tid? Er vaggsång skulle kunna väcka en full ork. Mm. Men tack i alla fall Och dina snarkningar skulle kunna väcka en förstena drake Men tack i alla fall Det lider mot gryningen Och du har sovit sedan natten föll på He, Imorgon är du kanske botan för din sömnighet En liten tupplur ger mycket bot i Eldrons hus Men jag vill ta emot all bot jag kan få Godnatt igen, vackra vänner Därmed återvände han till bädden och sov till långt fram på morgonen. Tröttheten gick snart ur honom i det huset. Och han fick vara med om många glada upptåg och danser, både bittida och sent, tillsammans med dalens elvor. Men inte ens det stället kunde hålla honom kvar så länge nu. Och han tänkte alltid på sitt hem. Efter en vecka tog han därför avsked av Elrond- Gav honom de små gåvor som denne ville ta emot Och red bort med Gandalf Redan när de lämnade dalen Mörknade himlen i väster framför dem Och blåst och regn kom de till mötes Här ligger Maj Men vi har vänt ryggen till sagorna Och vi kommer hem Det är lång väg kvar än Men det här är sista vägsträckan De kom till floden som utgjorde själva gränsen för vildmarken och till vadstället nedanför den branta strandklinten, som du kanske minns. Floden hade svält upp, båda av den smältande snön vid sommarens analkande och av dagslångt regn. Men någon svårighet tog de sig i alla fall över och sedan skyndade de vidare på den sista etappen av sin resa medan aftonen föll på. Det var ungefär som på utresan utom det att sällskapet var betydligt mindre och tystare. Och nu mötte de inte heller några troll. Överallt på vägen ärindrade sig Bilbo händelser och ord från förra året, fast det tycktes honom som om tio år hade gått sedan dess. Därför la han förstås genast märke till det stället där ponnen ramlade i floden, och de hade gjort en avstickare och upplevt det otäcka äventyret med Tom, Bert och Bill. Inte långt från vägen hittade de trollens guld som de hade grävt ner. Det låg fortfarande gömt och orört. Jag har tillräckligt för hela mitt liv. Det är bäst du tar det, Gandalf. Du kan nog få användning för det. Ja, min sam. Men dela, och dela lika. Kanske du behöver mer än du tror. Så stoppade de guldet i påsar och surrade fast dem på hästarna som inte alls blev förtjusta över det. Därefter färdades de långsammare. De gick nämligen mest till fots. Men trakten var grön och det växte mycket gräs som hobbiten förnöjd traskade fram i. Han torkade sig i ansiktet med en röd sidernästduk. Nej, inte en enda av hans egna nästykar hade överlevt, utan den här hade han lånat av Elrond. För juni hade fört sommaren med sig och nu var vädret åter varmt och soligt. Eftersom allting har ett slut, och också denna historia, kom till sist en dag då de såg den trakt där Bilbo var född och uppväxt, där landskapets former och träd var honom lika välbekanta som hans egna händer och tår. När han kom till höjd såg han sin kulle på avstånd, och han stannade plötsligt och sa Över hällar, under träd. Vägar gå och gå och gå I berg där aldrig solen sken vi flod som aldrig hav ska nå Över snö som vinterns sått Över gräs och stråsten, Över junis blomsteräng Och kala fjäll i månens sken Vägar gå och gå och gå Under sky och stjärnors brand Men fötter som har vandrat långt de dras till sist mot hemmets land Ögon som sett eld och svärd och skräck i bergets skumma sal Får äntligt skåda gröna fält och träd i hemmets kära dal Min käre Bilbo, det har hänt något med dig Du är inte samma hobbit som förr Så gick de över bron, passerade kvarnen vid ån Och kom fram till Bilbos egen dörr du Jättestore tid! Vad är det som står på? Där det var liv och rörelse och folk av alla de slav. Både hyggliga typer och mindre hyggliga myllrade utanför dörren. Många gick ut och in och torkade inte ens fötterna på dörrmattan. Vilket Wilbo förargade hade märkt till. Om han var häpen så var de ännu häpnare. Han hade kommit tillbaka mitt i en auktion. På grinden satt ett stort plakat där det stod textat i svart och rött att firma Grubb och Grubb den 22 juni på auktion skulle försälja lösöre tillhörigt framlidna herr Bilbo Bagger i Baggers hus nedom kull. Hobbiten. Försäljningen börjar klockan 10.00 precis, stod det. Nu var det strax lunchdags och de flesta sakerna hade redan blivit sålda till skiftande priser från nästan ingenting till en spotstyver som det ofta är på aktioner. Bilbos kusiner höll faktiskt på att ta mått av hans rum för att se om deras egna möbler skulle passa där. Bilbo var kort sagt dödförklarad. Och fast en många sa att de var ledsna att det var fel så var det inte alla som menade det. Herr Bilbo Baggers återkomst ställde till stor förvirring. Både nedom kullen och ovanför den och på andra sidan vattnet. Och det dröjde innan sensationen glömdes bort. Ja, Bilbo fick det trastligt med sina affärer i åratal. Inte förrän efter lång tid medgavs det att Herbagger faktiskt var i livet. Folk som hade gjort särskilt fördelaktiga inrop på aktionen var besvärliga att övertyga och till slut blev Bilbo tvungen att köpa tillbaks en del av sina egna möbler för att spara tid. Många av hans silverskedar försvann helt mystiskt och kom aldrig till rätta. För sin del misstänkte han kusinerna. De och sin sida medgav aldrig att den hemkomne bagger var den rätte. Och de talade aldrig ett ord mer med Bilbo. De hade så väldigt gärna velat bo i hans trevliga hobbitålat. Bilbo fann att han hade förlorat mer än skedar. Han hade förlorat sitt goda rykte. Vissligen förblev han för all framtiden alvernas vän och hedrades av dvärgar, trollkarar och annat sådant folk som hade sina vägar där i trakten. Men han var inte längre riktigt respektabel. Alla hobbitar i grannskapet tyckte faktiskt han var konstig. Alla utom hans syskonbarn på den tokska sidan. Men de uppmuntrades inte i sin vänskap av de äldre. Sanningen att säga brydde han sig inte om det. Han var fullkomligt nöjd. Och grytans putter på spisen jöd som en ännu ljuvligare musik i hans öron nu än på den lugna tiden före den oväntade bjudningen. Sitt svärd hängde han på väggen ovanför spiselhyllan och brynjan ställdes upp i hallen tills han lånade ut till ett museum. Det mesta av guldet och silvret använde han till presenter, både nyttiga och lyxiga, vilket i viss mån förklarar syskonbarnens tillgivenhet för honom. Sin magiska ring behöll han som en hemlighet och använde den nästan bara när det kom otrevliga besök. Han började skriva vers och hälsa på alver och fast en många skakade på huvudet knackade sig i pannan och sa, stackars gamle bagger, och fastän bara några få trodde på hans sagor så levde han glad och lycklig i hela sitt liv som blev ovanligt långt. En höstkväll några år senare satt Bilbo i arbetsrummet och skrev sina memoarer då det ringde på dörren. Det var Gandalf och en dvärg och dvärgen var ingen annan än Balin. Om Balin konstaterade att Baggers väst hade blivit mer omfångsrik och Försedd med äkta guldknappar Så märkte Bilbo sin sida Att Balins skägg hade blivit åtskilja tum längre Och att hans juvelprydda bälte var synnerligen flott De började förstås tala om sina gemensamma upplevelser Och Bilbo frågade hur det stod till i trakten kring berget Det tycktes gå mycket bra där Bard hade återbyggt upp staden i dalen Och folk hade samlats kring honom från sjön Och från väster och söder och hela dalen hade blivit uppodlad och bördig igen. Ödemarken var nu full av fåglar och blommor på våren, och frukt och fester på hösten. Sjöstad var återuppbyggt, och mer blomstrande än någonsin, och en rikedom av gods forslades upp och ner för rinnande floden, och vänskap rådde i dessa trakter mellan alver, dvärgar och människor. Stadens gamla härskare fick ett olyckligt slut, Bard hade gett honom mycket guld att hjälpa sjöstadborna med, men som han var av den sorten som lätt blir smittad av sådana åkommor, angreps han av draksjukan, tog det mesta av guldet, flydde med det och svalt i hel i Ödemarken, övergiven av sina följeslagare. Den nya härskaren är klokare och mycket omtyckt, för man räknar förstås det nuvarande välståndet som hans förtjänst framför allt. De diktar visor om hur floderna flyter av guld under hans herravälde. Då kan man säga att spådomarna i de gamla sångerna på sätt och vis besannats. Ja, naturligtvis. Och varför skulle de inte göra det? Du misstror väl inte spådomarna bara för att du själv hade ett finger med i spelet när det gällde att förverkliga dem. Du tror väl ändå inte att alla dina äventyr ordnades av rena slumpen, bara för din välgång? Du är en fin man, herr Bagger, och jag tycker mycket om dig. Men när allt kommer omkring så är du bara en liten enkel figur i den stora vida världen. Ja, tack och lov för det. Och med de orden tog Bilbo ner sin tobaksburk från hyllan. Och de stoppade sina pipor och satt länge i halvmörkret och småpratade och blåste rökringar. Och Bilbo letade fram den kalla kycklingen och tomaterna gå en extra kvällsval med sina vänner. Och då och då mellan rökringarna smög han sig till köket och hämtade lite extra att stoppa i sig. Hobbitar är nu en gång sådana. Detta var 24 och sista delen av Bilbo, en hobbits äventyr av J.R.R. Tolkien, i översättning av Britt G. Hallqvist. Radioarrangemang Evan Storm, regi Stefan Olsson. Tekniker Erik Winlöv och inspicient Kenneth Geltsen. Berättare var Jörgen Sederberg. Bilbo Håkan Särner, Gandalf Evan Storm, Alvkungen Leif Liljerot, Alver Thomas Bolme och Rolf Adolfsson, Elrond Arne Forsberg och Balin Håkan Orlen. Och producent för den här serien har varit Inga Lillingren.